اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإلا اصدق الحديث كتاب الله تعالى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 وبمشئته جل جلاله اتakuwa unwani yake inasema makanatul mar'ati fi alislam nafasi ya mwanamke ndani ya uislamu taalamuna jamian sote au nyote nafahamu ndugu zangu waislamu kwamba allah subhanahu wa taala amemuumba adam na akamumba mkewe hawa kisha akaeleza kupitia wali hao wanaume wengi na wanawake wengi kuonyesha kwamba wanawake wana nafasi wana katika huu ulimwengu hususwa katika ulimwengu wa Kiislamu ndio maana tukasema tukumushane kusiana jambo na aya ambayo niloosha kuitanguliza Allah anasema ya ayu anasu wa eni watu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 hii aya, hii aya ni aya ambayo imewahusu ikawazungumzia wanawake na wanaume. Allah anasema, "Enyi watu, mogopeni Mola wenu ambaye amekuumbeni kutokana na nafsi moja, wa khalaqa minha zawjaha na akamu akaumba kupitia nafsi hiyo zawjaha." Wanasema fasiri qur wa na Quran, wa iyyahu wa naye ni Hawa alayhi نائه لماما yet حواء عليه السلام خلقت من ضلعها الايسر هو حواء ameungwa kutokana na ubavu wake adam tena ubavu wake wa kushoto tena kupitia nyuma yake wa na uanae naye alikuwa nabiiullahi adam alilala fastayqadha akaamka faraaha akamwona hawa alikuwa adam abelala baada kuamka tayari allah subhanahu wa taala amesha kumu, amesha mumba hawa kupitia ubavu wake wa kushoto tena kwa nyuma yake akawa aka amesha mumba anakuja juu anamka adam anam ona hawa faraaha akamona faaajabathu akampendezesha kwa maana hawa akampendezesha adam adam akafutiwa na hawa faaani sailaiha ni sachi ile Adam akaliwazika na mama yetu Hawa na mama yetu Hawa akaliwazika na Adam maisha yakawa yaniyenye kusonga mbele uonyesha kwamba mwanamme bila mwanamke bado hajakamilika kadhalika vile vile mwanamke bila mwanamme hajakamilika kwa maana mwanamke ana nafasi kubwa sana ndani ya huu islamu. enyi ndugu zangu wa Uislamu tuelewe kwamba mwanamke maamuzi yake yote yamewekwa kwa ndae na ndio maana Allah akasema ar-rijalu 'ala an-nisa'i bima faḍḍala Allah baḍḍa'um 'ala baḍḍihi wa bima anfaku min amwalihim Allah anasema wanaume ndio wasimamizi huasimamia wanawake kwa sababu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa ameyafadhilisha baadhi yao kwa wengine ili mwanamke awe ni mzuri ili mwanamke awe katika hali ambayo ni kwa sawa linlazima apate kiongozi ambaye alokuwa imara ni lazima apate msimamizi ambaye alokuwa ni imara ambaye atekekuwa kuwa ameshikamana na mafundisho ya mafundisho hayo ataelekeza kwa mwanamke huyo atamuongoza mwanamke huyo ndio atapatikana mwanamke ambaye alokuwa yupo sawa sawa atapatikana mwanamke ambaye atekeelea jamii katika mazingira ambayo alokuwa ni, ni, ni sawa sawa kwa sababu mtume wetu alihi salatu wasalamu alipasema kwamba mwanamume ni mchungaji katika nyumba yake kadhalika vilevile akailegeza khitabu kwa mwanamke akasema walmaratu ra'iyaton mwanamke vile vile ni mchungaji fi baiti baaliha katika nyumba ya mume wake wa waladihi na vile vile mwanamke ni mchungaji Wachunga watoto wa mume wake wa hia mas'ula na ye mwanamke atakuwa ni mwenye kwenda kuulizwa kuhusiana na nyumba mum wake vipi aliisimamia nyumba hiyo mwanamke wa Kiislamu na vipi aliwasimamia wale watoto wa wake kwa maana watoto wa mume wake vipi aliwasimamia na hali zote za ndani ya nyumba yeye alisimamia katika hali ambayo ilokuwa ipi? Ni ile hali ambayo Uislamu uliokuwa umemwelekeza. Yeye ndiye alisimamia au alisimamia katika mazingira ambayo yalikuwa siya sawa, mwanamke atakuwa ni mwenye kuulizwa. Lakini mwanamke hatokuwa ni msimamizi ambaye alikuwa bora, hatokuwa ni msimamizi ambaye alokuwa yuko sawa sawa itakapokuwa mwanamke huyo hajaifahamu nafasi yake ndani ya Uislamu. Itakapokuwa mwanamke huyo hajaelekea mezwa na na wale ambao wamsimamia kwamba wewe mwanamke wa Kiislamu nafasi yako ni hii wewe mwanamke wa Kiislamu unatakikana, uwe katika mazingira haya usiwe katika mazingira haya mwanamke wa Kiislamu anachotakiwa yeye ashikamani na mafundisho wa Uislamu vile ambavyo yanavomwelekeza vile ambavyo yanavomtaka awe Uislamu umemtaka mwanamke avaa hijabu ya kisheria basi mwanamke huyo anatakikana avaye hijabu ya sheria uislamu mwanamke umemtaka asisafiri peke yake mwanamke huyo anatakikana atii amri hiyo asisafiri peke yake mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemkataza akamwambia la tusafiru almaratu illa ma fi mahramin asisafiri mwanamke peke yake isipokuwa akisafiri asafiri na yule ambaye alokuwa maharimu wake leo tizama namna ambao madu wa islam walivyovuruga uislamu walipokuwa wanawandaa islam na wakajua kwamba jambo hili a mmenikataza wakamdalia hakisao mwanamke iziwe sawa sana wanawake wakasema kwamba anaweza kusafiri mwanamke peke yake wakamtoa mwanamke mji mmoja kumpeleka mji mwingine kumtoa nchi mmoja kumpeleka nchi nyingine Uislamu umekataa jambo hilo Uislamu umemkataza mwanamke wa Kiislamu na mwanamke wa Kiislamu yambasa azindukane katika hili asisafiri peke yake ah lakini mimi mwanamke ninakwenda kusoma wapi uturuki ninakwenda kusoma wapi china nakuenda kufanya biashara hizi na zile uislamu wako na Mola wako ambaye alikuumba akakuweka katika uhuru mwangu hajakutaka wewe usafiri peke yako amekutaka usafiri na mahrimu wako sasa jiangalie wewe utaiendekeza nafsi yako wewe mwanamtu wa Kiislamu ukasema ah mimi uhuru bana uislamu unangandamiza bana au utatekeleza amri ya Mola wako aliyokutaka kwamba wewe usisafiri peke yako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 mwanamke ni kiumbe ambaye aliyokuwa ameheshimiwa na Uislamu Uislamu umempa mwanamke ukamweka katika stara stara hii endapo itavunjwa mwanamke huyo atakuwa ameiondosha ile heshima yake ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa amemwekea na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema walladhina yudhununa almu'minina walmu'minati bighayri maiktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ifman mubina wale walil'amao wenye wenye kuwadhi wa umini wa kiume kadhalika wenye kuwafanya maudhi wa umini wa kike wa islamu wa kike bighayri maiktasabu basi nakosa lolote ambalo alilokuwa amelifanya faqad ihtamalu buhtan na waisma mubina. basi watu wasambuli kama hiyo tayari wanakuwa wamefanya dhulma ambayo kwa kubwa sana wamebeba dhulma na wamefanya madhambi ambayo kwa makubwa sana kuwa udhi wa umini wa kiume kadhalika kwa udhi wanawake wa Kiislamu mwanamke wa Kiislamu akawa amevaa hijabu yake kisheria akawa anajeheshimu akawa ameshikamana na misingi ya Uislamu akatokea mtu akamuudhi huyu anapata laana ambayo ilikuwa kubwa sana lakini wanawake wa Kiislamu haya engiwao ko nayo na ndio maana wengi wakawa katika watu wa motole kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaovotueleza katika hadithi ambayo anatusimulia Imran ibn Husaini ambayo ipo katika sahihi bukhari na sahihi Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema at-tala'a mimi niliangalia peponi wakati nilipoelekezwa Isra na Miirae fara'itu akthara ahliya alfu nikawaona wengi katika katika watu wake katika hiyo pepo ni watu ambao walikuwa mafakiri ni watu ambao walikuwa maskini huu maskini ambao watu wako nao wasijawaka udharao ikiwa kwamba wameshikamana katika misingi ya sawa na wakielekeza kwa Allah na huko kimwomba Allah na akawa siyo kumshirikisha Allah na wakashikamana na mafundisho ya Uislamu na huku wakawa ni wenye kufanya subra basi wao wana bishara ambayo ni nzuri sana na huku akawa wanafanya zile asbabu, Uislamu ulokuwa umewata wazifanye wanaheri ambayo ilikuwa kubwa sana waqalaatu finnar mtume anasema na nikaangalia katika moto faraaitu akthara aliya an nisaa nikawaona wengi katika watu wake ni wanawake katika riwaya nyingine hadithi ya abdullahi ibn abasi ambayo pia ipo katika sahih bukhari na sahih muslim mtume anasema uritu nnara mimi nilionyeshwa moto faidha aktharu ahliya an-nisa tamaki baada kuangalia katika moto nikafanya comparison nikaninganisha baina wale ambao walingia katika moto katika wanaume na wanawake nikawaona wengi wao ni wanawake mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wengi wao ni wanawake ambao walokuwa wamo katika moto ya kufurna kwa sababu wao wanawake sifa yao wanakufuru qila pakasemwa kuulizwa bwana mtume alayhi salatu wa salaam ayakfurna billah je Wanamkufuru allah au nini ewe eh, mtume wa allah nini wanachokikanusha Fakala sallallahu alayhi wa sallam mtume akasema alayhi salatu wa yakfurna al-ashira hawa kawaida yao wanawake wana ko wanazipinga ko wanazitenganisha ko wayakfurna al na vile vile Wanakanusha zile ihsani wanazofanywa ima na wazee wao ima na waume zao akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lau ahsanta ila ehda'un-dahra lau kwamba wewe mwanamme utamfanyia mmoja wao katika hao wanawake wema miaka yote siku zote ukawa unamfanyia wema thumma ra'ati minka shay'an kisha akaja kuona jambo dogo tu lina kasoro ndogo tu kutoka kwa wewe qalat mwanamke huyo usema ma minka mimi sijapatapo kuona kwako wewe, yani sijapatapo kuona kwako wewe khaira katu ma raitu minka khaira katu sijapatapo kuona mimi kutoka kwa wewe, khairi hata siku moja ukilifanyia, kwa jambo dogo tu ambalo nilifanya siku ile, labda ulifanya kibinadamu, labda nikutokezea kibinadamu, basi yeye anaona kwamba ujapatapo kumfanyia mambo ya khairi hata siku moja, fa ha hawa ndiyo wanawake enyu ndugu zangu waislamu, hawa ndiyo viumbe ambao waliokuwa ni dhalifu sana fa innal isa'ata almar'ati hakika jambo la kumfanyia ubaya mwanamke fa inna -isa ati isa'ati ila kwa kika jambo la kumfanyia ubaya mwanamke isaa'atan adhima ni kumfanyia ubaya ambako kulikokuwa kukubwa sana kwa nini ikaesabika ukimfanyia ubaya mwanamke umemfanyia ubaya ambao uko mkubwa li'annaha dha'ifaton kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambaye alokuwa ni dhaifu sana ni kiumbe ambaye alikuwa ni dhaifu sana hawezi kujoka sawa sawa ndio maana mtume sallallahu wa alaihi wasallam akawataka wanaume kila wakati watake nasaha wa usiane wao wao katika jambo la kuwafanyia wanawake kama ambavyo mtume sallallahu wa alaihi wasallam alivyosema istausu bil khaira takeni nasaha kutakeni kusiana nasaha nyinyi kwa nyinyi kusiana na jambo la kuwafanyia wanawake fa innahunna kwa kika hawa wanawake fariquna min al-dhil'i wa na min utokana ubavu ambao ulikuwa umepinda katika baadhi ya riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fao inahaa laa stiqima laka alaa Kwa hakika huyo mwanamke hatoweza kunyoka sawa sawa katika njia ambayo ilikuwa ya sawa leo tamkuta amenyoka kesho tamkuta amepinda kidogo kesho utamemkuta kwamba anamvungufua haya na mapungufu yale wewe jitahidi kila siku kumhusiaheri wewe jitahidi kila siku kumnyosha kumlingania Kumwelekeza. mpaka akae katika njia ambayo ilikuwa sawa sawa na mwanamke yoyote ambaye mwenye kujielewa mwenye kujifahamu kwamba mimi mwanamke wa Kiislamu ni kiumbe ambaye lo kwa dhaifu mimi mwanamke wa Kiislamu ni kiumbe ambaye na ndaa na shetani na shetani huwa analitumia katika kuwapoteza wanaume huyu akisha kunyelewa akifahamu hivi huyu ataweza kukaa sawa sawa lakini mwanamke ambaye akajiona kila ambalo alonifanya ndilo ambalo liko sawa na hataki kuelekezwa na hataki kusonewa hataki kunyoshwa hataki kupewa mafaa ndisho elewa kwamba huyu tayari shetani amekusha kumchukua na ndio katika wale ambao anowatumilia na wanawake waelewe kwamba wao hu, ni vyanzo ambavyo vinampelekea katika maasi wao ni vyanzo ambavyo shetani anawatumilia katika mambo yale ambayo shetani anayataka abdullahi bin masudi anasema an-nisa'u haba'ilush wanawake ni mawindo ambayo shetani huwa anayatumia wanawake ni mawindo ya shetani ambayo shetani anatumia katika kuwapoteza wao oh, kadhalika katika kuwapoteza wanaume sasa wanawake wanatekana wazinduke katika upande huo wanawake wanatekana wajijue katika upande huo na wao mbio sababu hasa ya nabiiullahi adam kulila niletunda kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam anavotuelekeza nabiiullahi adam alikatazwa asile ile na Mola wake subhanahu wa ta'ala ibilisi alayhi la alikwenda kwa nabiullahi Adam akamshawishi alile tunda Adam akawa yuko imara akawa si mwenye kulila tunda lakini nabii Adam alionekana kwamba yuko imara huyu bilisi akatoka kwa Adam akenda kwa Hawa akamchezea na tunajua kwamba wanawake ni viumbe dhaifu baada ya kumchezea baada ya kumshawishi baada ya kumtia maneno maneno baada ya kumtia chokochoko Hawa akalainika Hawa akalila lile tunda baada kulila tunda Hawa hapo tayari kwamba ibilisi akawa kashapata nguvu akamshawishi hawa amshawishi mume wake aliletunda na yeye al, na yeye ibilisi anamshawishi adam kwa hiyo ikawa sasa adam anaandamwa na viumbe wa samuria wawili hawa anamuandama mume wake aliletunda na na ibilisi anamuandama aliletunda tahamaki adam alayhi salatu wasalam akalila tunda ikawa ni sababu ya kutolewa katika pepo ndiyo mtume sallallahu alaihi wasalam anatuambia katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Muslim min hadith ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mtume anatuambia laula hawa khanat zawja lam takhun untha zawjaha ddhara laukama simama yetu hawa kumfajia khiana mume wake mpaka akafika kulila tunda ikawa sababu ya kutolewa katika pepo lam takhun untha zawjaha ddhara basa singe lipatikana mwanamke yote katika mgongo huo ardhi akawa ana sifa ya kufanya khiyana, kwa hiyo hii sifa ya khiana ina asili mwanamke anatekana kwamba ajielewe kwamba yeye ni kiumbe dhaifu yeye ana mapungufu na ili awe kamili ili awe sawa sawa ili awe yeye niwekelele mataja katika ulimwangu wa Kiislamu basi lazima arudi kwa yule ambaye anomsimamia ikiwa ni baba yake arudi kwa baba yake kila anataka kulifanya amtake ushauri baba yake labda yeye anaumwa anahitaji matibabu mwanamke arudi kwa msimamizi wake wake ambe baba na moja tatu. nifanyie matibabu labda anataka kuenda kusoma sehemu. amreje baba wake. labda anataka kufanya hili amreje baba wake. labda anataka kufanya jambo lolote lile ambalo jambo hilo anajua kwamba hili nimetakana nifanye nilekea ya kweli amreje mzazi wake na ikiwa mwanamke huyu ameolewa basi mpasa mwanamke huyo areje kwa mume wake mume wake ndio msimamizi wake mume wake ndio ambaye atakee mwelekeza. mume wake ndio ambaye Atake muongoza ndi ndio mmaae kwenda kuulizwa siku ya kiyama ikiwa mwanamke huyu hataongozeka sawa sawa sasa eh hey, mwanamke wa Kiislamu tahadhari na kuchukua ushawishi kutoka kwa mama kuchukua ushawishi kutoka kwa madada kuchukua ushawishi kutoka kwa wale ambao unaona kana kwamba wanakushauri wanakwambia eh hey, mwanangu wewe eh hey, dada yangu wewe hey, nani yangu usije ukamtegemea mume mume siwa wa si wa kumtegemea waume wa sasa hivi waume wazuri waume sasa hivi uwe mguuni ndani mguuni nje hebu mwenye kusema maneno hayo hebu mwenye kusema ma, maneno hayo ya kishetani muogope Mola wako Subhana wa Taala mwanamke wa Kiislamu ikiwa yuko katika himaya ya wazazi wake anatekana kwamba asikilize wazazi wake mwanamke wa Kiislamu ikiwa yupo katika himaya ya mume wake anatakana kwamba amsikilize mume wake na huyu mume wake Ndiyo pepo yake hatoweza mwanamke wa Kiislamu kuipata pepo ikiwa mume wake anamfekua ikiwa hatomsikiliza mume wake ikiwa hatokuwa sawa sawa katika upande wa kuhakikisha kwamba huyu mume wangu mimi ni mti, ni msikilize kwa kila hali ambayo ilikuwa haiende kinyume na sheria ya Uislamu hebu angalia yule mraatu ammatum mihsan ibn husain yule shangazi wa mihsan ibn husain alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuja kutafuta haja zake na kuja kuuliza baadhi ya asila mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumaliza haja yake yule mwanamke kuuliza maswali yake mtume akamuuliza swali ni mwanamke athati zauji anti je wewe mwanamke unaye mume akasema ndio mimi mume ewe mtume wa Allah qala mtume akamuliza fa aina anti له? basi wewe uko wapi na mume wako je unamtekelezea haki zake mume wako faqalat yule mwanamke akasema ma aluhu illa ma jastu alayhi ewe mtume wa Allah mimi sijapatako kumfanyia mapungufu mume wangu wa katika yale ambayo namsimamia mume wangu wa illa ma jastu alayhi ispok yale ambayo lishindwa kibinadamu tu katika hali ya kawaida tu fakala tizama jawabu la mtume alayhi salatu wasalamu aliyomwambia mwanamke huyu pamoja na kuwa jawabu lake nzuri mwanamke huyo alimwambia bwana mtume kwamba hajapatapo kumfanyia mapongofu manake lam ukasir fi khidmatih wa irdahi sijapatapo kumfanyia mapungufu memwango katika jambo la kumhudumikia katika jambo la kumridhisha lakini pamoja na yote hayo aliyosema mwanamke huyo mtizama mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia nini alimwambia fanzuri aina anti minhu jiangalie mwanamke uko wapi wewe na mume wako fa inna huwa jannatuki wa naruki kwa hakika huyo mume wako ndiyo pepo yako ewe mwanamke wa Kiislamu na ndiyo moto wako ikiwa utasimama imara ewe mwanamke wa Kiislamu ikiwa utakaa sawa sawa ewe mwanamke wa Kiislamu ikiwa utashikamana mafundisho sawa sawa ya Kiislamu basi mwanamme, huyo mume ako ndio pepo yako akikuamrisha katika jambo basi kuwa ni mwenye kumtii akikuelekeza katika jambo kuwa ni mwenye kulifuata Usiwe na maneno Usiwe ni mwenye kujibizana na mume wako kwa sababu wewe unajibizana na yule ambaye alokuwa amekabidhiwa pepo yako sasa jelewe, Unopo mtolea maneno mume wako basi unaweza ukaikosa pepo yako jelewe mwanamke unapomuazimu na wako unajikosesha una, una, una pepo yako we mwanamke wa Kiislamu na huyo huyo mume wako ndio moto wako ukimfanyia khiana mume wako ukimfanyia mapungufu mume wako elewa kwamba hapo ndipo ulipo moto wako Wayo, eyu, kwa hiyo e mwanamke wa islamu fataqillaha muogope allah subhanahu wa taala ewe mwanamke wa islamu rudi katika mafundisho ya islamu ambayo yanakupoelekeza shikamana nayo mafundisho hayo achana na ushawishi wa wale maadui wa islamu ambao wao hawakupendelei khairi ewe mwanamke wa islamu wanakwenda kukuchanganyisha na wanaume golao waao wa vunje uislamu lengo lao hao maadui wa uislamu kabisa ile silka na zile tamaduni kadhalika na ule utaratibu wa ambao uislamu ulokuwa umemwekea mwanamke wa Kiislamu mwanamke leo ametolewa haya mwanamke leo akitemea. manake kwamba wewe ukama, umeangalia kwa badhimaya yeye jicho lake halipepesi wala halifumi kabisa kwa maana mwanamke huyo tayari hana haya mwanamke leo imekuwa yeye anasimama kwa ya watu jahara ya wanaume ana present mada anawakeisha mada na wanaume wamekaa wanamtizama wanamsikiliza jamani haya ndiyo mafundisho ya Uislamu ye, huu ndio utaratibu ya Uislamu je hizi ndio tamaduni za Kiislamu sasa ewe eh, ndugu yango Muislamu uliyokuwa umekabiziwa, dhamana za kuachunga wanawake ikiwa kwamba umekabiziwa mke eh, ikawa ndio mke wako mchunge katika misingi ya Uislamu ewe eh, kaka ikiwa kwamba umeruzikiwa wakike, kike basi mchunge katika misingi ya Uislamu ee mwanamme ikiwa ameruzukiwa dada basi mchunge katika misingi ya Uislamu na kila ambaye alokuwa yupo katika usimamizi wako e mwislamu, mchunge mwanamke huyo katika misingi ya Uislamu kwa sababu ile ar kawamuna qawwamuna 'ala an wewe inakupata na wewe unalazimiana kwamba uisimamie hii ile arujula, na uhakikishe kwamba mwanamke huyo anakawa sawa sawa katika misingi ya Uislamu na mpaka sasa nafasi yake inajulikana kwamba huyu kweli ni mwanamke ambaye anajulikana na Uislamu huyu ni mwanamke ambaye anatakikana katika Uislamu usione jamii ndugu zangu iko katika mazingira kama haya jamii imeharibika jamii imekuwa katika maafa ambayo ni makubwa sana mazingira yake ni mazingira ambayo yalikuwa makubwa sana wanawake wanatembea uchi wanawake imekuwa wao wanazungumza maneno ambayo unajiuliza kwamba huyu kweli ni mwanamke kiumbe ambaye mwenye kuona haya kweli ile haya iko wapi imepelekwako wapi ile haya tayari haya imekusha kuondoshwa yeye ndio ambaye atakayezungumza vitu vya ajabu ajabu mwanamke itaqillaha e mwanamtu wa Kiislamu muogope Allah subhanahu wa ta'ala rejea kwa Mola wako jua kwamba hapa duniani tumeumbwa sisi kwa muda malumu na lengo ambalo kwa tumeletwa duniani ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama Allah anavyotuambia wa ma ina walinsa, insa illa liyabudun sikuauma wanadamu wala, wala majini isipokuwa lengo wapate kuniabudia mimi ma urido mino merzeke wama urido an yutaimun sitaki mimi kutowapo wao riskie wote wala sitaki mimi waninishe inallahu warazaqul quwwatil matin allah nasema yeye ndiyo mwenye kuruzuku waja wake na yeye ndiyo mwenye nguvu ambacho ni kwa madhubuti kwa hiyo tuelewe enyi ndugu zangu waislamu wanawake wanatakikana tuwalee katika misingi ambayo ilikuwa sawa na wao wenyewe wajijue kwamba wao ni viumbe dhaifu wao ni viumbe ambao waliokuwa ni hatari wao ni viumbe ambao shetani anakuwa anawatumilia na ndio fitna ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyoiacha kama alivyosema ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala rijali min nisai mimi sijapatapo kuwacha fitna ambayo yenye madha makubwa sana baada ya kuondoka kwangu mimi juu wanaume kuliko wanawake sasa enyi wanawake jitambueeni kwamba nyinyi ni fitna jitambueeni kwamba nyinyi shetani anawatumilia katika kuwapoteza wengine musikubali mwanamke kutumika katika jambo la kuwapoteza wengine kwa sababu wewe ukitumika siku ya kiyama utakwenda kumjibu nini Mola wako ambaye alokupa pumzi ambaye alokupa hayo maungo na akakutaka hayo maungo yako uyasitiri uyaeke katika stara basi hebu taratibu za Mola wako ambaye aliyokuwa amekuumba. Tunamwomba Allah subhana wa Ta'ala biasmaa'il husna wa sifatihi atuwafikishe sisi wanaume, ni wasimamizi ambao walikuwa wazuri, wasimamia wanawake. Na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awafikishe wanawake wawe ni wenye kukumbali kusimamiwa na kuongozwa na wawe ni wenye kubali kuyafuata mafundisho aliyokuwa sahihi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kufanikiwa katika haya mawingu يا دنيا انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم كلنا ولا تكل علينا وازيدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تذلنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا امين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله